is less than what you'll earn in the akhirah what you'll earn in the akhirah inshallah will be much more And... as muslimon nuk e kanë ngarkesë të durimit durimi ndë Allahut muslimani ka burim të qetësisë e ka burim të, të lumturisë pa durim muslimani nuk nuk mund të jeton andaj nuk mund a ka dikush ngarkesë bukën a pa tër vaktin e hungur a ka dikush kështu s'ka dikush kështu gzuon të, të? cer vaktin e hungur gzuon madje e gutim a është gati se ka kuşë që kimi ngrenë Apo, adhërimin e kemi më të nevëshmë se buka dhe pijet. Ka se kefondit buka dhe pijet për, për aspektin fizik, material, të tonit. Dërsa, adhërimin dhe Allah Gjellewala e kemi ushqim të shpirtit, të zamërs, nuk ka jetë pa këtë. Në të ikëzojemi, dhe nuk i kemi barë, por e kemi bërim të knacis, bërim të lëmëturis, vëllaj, knaqemi. Si kur që si ka thënë Muhammedi Alehi, sëratu vë sëram, ja Bilal, Erih nabit salat, o Bilal, po thira atë e zane, në knaqim atë namaze, në na, na, na, na mundëso që të pushojmë nga atë namaze nga se ne kanë ngarku problemet e dunjesë, të telasht e, e familjeve, kështë më ratë. Andaj, përbesimtori namaze që pushim, nuk është ngarkis, që ej, që qërë që e falim se në qyshë mreke mre jo, qysh mi kry. Jo më qyshë të rënë namaze mi kry, qyshë të rënë agjerim mi kry. mundsia përfitimin dikush për njerëzë ka kon garkes rrogun ai ta do të më shkojë më marr rrogun a apo atë apo atë më shkojë më marr rroga a thotë dikush thotë jo valla gëzohet thojë mend ziçpredo mua i parë më shkojë më marr rrogun madje më bë më vonu mund të bjen konflikt me pundhënsin qse rroga aty është burim i i i, i, i jetës së tij është burim i i, i, i, i familjes së tij ai kur kur të gë ka rogen, marr rrogun çka apo tash më shkojë më marr parë kur de kur ç'të kam mëshku a thotë di kush jo vallahi a pse spau ku adhrimin te Allah xhelalu ala nuk po e kuptoj vetëm sa nivel te rrogës Allah na falte pse vallahi shumë banale është kjo duhet kuptuat adhrimin te ket di ku tjetër adhrimin te Allah xhelalu ala nuk duhet kuptu si rroga por ja po them te bimni atë çit nivel ç themi arku namaz dhe alhamdulillah dukzohemi ja the tash timi ardhur hija alhamdulillah ka, ka parë keq që në Ramazan, zidh i që ka kesh, isha smut, isha pak ma me plëkshti, zidh i që ka një natë, s'kesh bashkë që ishdu në kuran, Apo, a ke këso në kësa për aktivitetin të në gjatë muet Ramazan, e në veqa ti në dhe dishe në fundit, po, gjdo kush për neve ka këso në kësa, gjdo kush për neve ka këso në kësa, mirë, ja, ka arë dhe dishe i parë i dhe lhegjës, dëshmeja për Allah, gjelle wall se keqin i sinqert, apo se keqin e sinqert në keqarën të ndër. Dhe tashme, do t'jesh ma aktiv në adhurimin e Allahut Aza u Gjell. Me agjerim qoft, me namaz qoft, me dhikar Allahut Gjell e Uala, me qëntime të këmira. Mohamedi sëllallahu në ka porasin që në këto dit, ka do që të cilëmi. Nëmejsh, ku është mundësiet, ashtë jo rrugëve me këndunga, se kjo, pa të shimë, nuk është e mundësme në këtë koh Mirë poshtë të pe jenë makin vët Në vëtën tërën dhe pazë Të këllim Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Wa le ilahi lhamd La ilaha illallah, wahdahu la sharika la Lahul mulk, wahdahu lhamd Wa hua ala kulli shein qadir Këtë lutë të të këndojim vajtimesht La ilaha illallah Nuk mëritan të adhërot më dërët Aç kësh pësë allahod Wahdahu la sharika la Aje është një dhe nuk ka shac Lahul mulk Atita koni të përputhëti, olehu lhamd dhe atita koni e tërë mirënjohja dhe falënderimi, ku huwa ala kulli şeyin qadir dhe ai është për çdo gjë i mundshëm, gjithçka Allah mund të bëjë. Ka fuqi për çdo gjë. Kur na kam sutapojm ardh diçka e vështirë, themestagfirullah. T'japim lëmor sadak çdo ditë. Nga ditë e dhulhexhës t'japim ngjerë nga njëro, por nuk e më qetim sasia. A rancish marsh çdo dit të shënosh se në këtë ditë ulhëx ti ke qenë edhe me agjërustët, edhe me namazlit, edhe me përmandës Allahut, edhe me ata që kanë lëmuş, mundu që të shënosh në çdo libër çdo mm. ditë të muajit të 10 ditë së pastë të, të muajit ulhëx. Çdo ditë hap librat, libra i atyre që falën. Flas për namazna fina, nga se pesë vakt nuk kontestuohet, ai falet çdo kohë. Ulhëx pa ulhëx gjithmonë falim pas kohës të namazit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 më të saddiqinët, nga ata që japin në moshtë në rrugën Allah Gjellewala, nga ata që e dhakirin Allah e këthiren, ata që e përmendin Allah Gjellewala shumë. Shënau, në këtë ditë me vlerë, kësa Allah Gjellewala gëzuhët korobi ti bënë punë të mira. Allah nga dënë ku nga bënë punë të mira. E qëka i duën Allah të punë tonë? E qëka i duën Allah të përmendja jonë? Aja është i përmendur pa e përmendur na? A Aja është i lartë, andë për e lartësuar ne. Si duhet ati adhurimi johën? E pëse gëzohet? Gëzohet për shka këneve, që i kemi gjitë rrugën e drejtë, që i kemi duke shkuar rrugës e drejtë, që i kemi duke fituar mundësi për shpërblim. Allahu gjithë mund i gëzohet punëve të mira, por mësë shumë të i gëzohet kër punë të mira vinë në dhëtë disë në partë të mu e dhëllë heqë. A du të akë Kjo është e që ka duhet të mirim me të shikunruar. Andaj, të pregaditemi dhe qënë ka fillimi i ditëve të parat e mojë dhulhegje? Të jemi në adhurim dhe Allah të gjelle gjelalu. Në adhurim, kur them, kësë do të të se jemi shkëpun nga adhurim, e gjithë do ditë jemi në adhurim të Allah të gjelle vale. Ipo në adhurim më të theksuar, më të veçant. Një adhurim që si kur nga njëra, për shambullë, për rastet se këtuara, thot edicion special i kësaj gazete. Edicion special i kësaj gazete me rastin e përshamu 5 e tur të pavarësisë e Kosovës. Edicion special, normalisë është në gjarëje madhe. Pavarësia e Kosovës është në gjarëje madhe për vendin tonë. Andaj gazetarët, ose shtëpit botu, se të ndryshme, ose ku e di qëfar tjetër, botuajnë ose organizuajnë organizime, i quajnë edicion e speciale dhe organizime speciale me rastin e bazë toret. Pamirti Rabbi Allah, robresh Allah, muslimane muslimane. A do të bësh ndonjë edicion special të adhurimit me rastin e 10 dhë ditëve dhë të pasur të Haxit? Apo këtë timë ata ata. S'ka edicion special. Do të jemi në botim të zakonshëm. Nuk në Kahir. Nuk në Korri. Duhet kimi edicion special në këtë rast, botim special të po kushtimisht po heqoj. Të 10 ditëve. Dhë dhë Në të shë allahut të kënesë, na po lodhemi. Jo veç haqjit atje që lodhën, në haqjit. Ata allah veç tu e esë lodhën. E bëni badat. Veç pjara fatit, denë mëzërivit me shkua ta lodhën. Pej mëzërivit në minë e me shkua ta lodhën. Tava vë ta lodhën. E na ku mu lodhëna? Na të lodhëm pra nadhurime. Të lodhëm duke qëndur në atë në këmbë, për hirtë allahut që allahuala. Edhe ditë duke përna file, duke p Nuk i përmenda Allah unë gjellë levala shpesh, le tjet edhe nga ona ju një edicion special me rasën e dhul hijgjës. A se Muhammedi aleyhi sallatu osram i ka kushtu vë me internësir me këtile dhëtë ditë që të panë, anë dhe ne duhet i me të kujtetë shumë, pas në shkanë këtë dhëtë ditë që që ku e në ruar, vallaj, nuk bënd të lejojmë që të në shkanë këtë dhëtë ditë shpanë një edicion special, me shku me botim të zakantë shumë, zbanë kështë Adrimë zakonshëm, s'ka ndallim, ditë për ditë me Zotin, s'ka diçka të posaçme. Ne duhet të veçojmë, të madhnojmë ato që Allahu ka madhnuar. Ato ditë që Allahu ka vlerësuar, ato ditë që Allahu ka shënuar, duhet ne të shënojmë. Ngase çfarë kuptimi ka të atë timi besimtar në Allahun Xhëlalul Ala, ai e sheton në ditë e na athfiersojmë. Në ditë tjetër, ajo athfierson, ne e veçojmë. Simi askund paralele. Në koordinata të përbashkëta. Me këtë svetnim dhe veqim. Nëm duhet i me kështu. Ne duhet që të madhënojmë atë që Zotë e ka madhënojmë. Ta kënzëm të thjesht, atë që Zotë e ka bërë të thjesht. Ta vlerësojmë atë që Allah e ka vlerësu. Dhe mës të jepim në një vlerë të pasachme, asaj që Allahus si ka dhe vlerë të pasachme. Dhe të mbëretran frima e adorimit të Allah gjëlle uara në familje tona mobilizohem të gjithë, burra, e gra, e fëmi, të gjithë, të gjithë me një angajim pak më special, me rastin e dhe diqë të muajt dhullhigja. Kjo është e kërkuar, ka së është vlirë e madhe, e nëve që a ditë a gjërëm ditin e Arafati, dita e nontë, një dit para bajramin, nga se dita e dhjetë është dita e bajramit, dita e dhjetë e muajt dhullhigja është dita e bajramit. A hi nuk a gjëruat, nërmën së ë mirë për dita e nëndë, është shumë e përferuar dhe shumë e rekomanduar që të agjerojt për njerëzi që nuk e në haqë. Na jenë gata, nësë jenë në haqë. Hacjilirë që në Arafat, ata nuk agjerojnë. Ata kanë punë tira atje. Por ne që kemi mbejt pashku atje, ti bashkan gjitimi haqjilirë, na të adhërim më dështorë. Allahu gjëllewala ka në hadith, ditën e Arafatit, krenuat para me lajkeve me rap të ti q Shikar apë të mi si më adhrojnë, shikar si më kërkun falje. Dhe u thëtë me lajkeve, jeni ketë dëshmitar të mi, se gjithë u a kanë falë gjënahet, Allahu kërë. Se gjithë një dëshmitar, se u a kanë falë më katët. Allahu gjellihuala, ka fali, më në falë dhe neve. Andaj në qëfë se në zë, aji moment kër u a falë Allahu atyre, edhe neve a gjëru shumë, edhe neve du kërkuar fali, vë Allah edhe na përfshrihemi at e përse me trup nuk jemi, e përse me këmp nuk shkerin në ato këtë bekuar, jemi në tokën tonë këtu, por me gjithatë përfrihemi, nga se jemi me shpirët me ta, me adhërimi me ta, në angajimi së bashku me ta, ata ne nuk përja shtohemi. Nga se, muslimantin i popëll që kush rënd me ta, kush i bashkuat atyre, nuk jetë pa kërgjë. Ndeja na përdera një bashka, bashkanjit haqive, shkëra mujtë të i bashkanjit me fizikishtë Po ju bashkangjitem me aktivitet me adhurim te Allahu Xhelavala në ato ditë që el-haxhilët janë duke e adhuruar Allahun në mënyrë të posaçme. Ata axhli çojnë në Arafat. Atia, ata a çdo ditë dolën në Arafat? Jo. Jo. Por më rastin në Arafat ata kanë adhurim të posaçëm special. Andaj edhe ne këtu në mënyrë të posaçme dhe speciale e adhurojmë Allahun Xhelavala duke qenë këtu. Dhe sikur të ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam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 Në gjënëjmë arafatin veç edhe gjënojë të vitit kallumë, Ramazani kallumë falët, edhe të tarshmis me në gjënëjmë heqë se po falka. Jo, braktisja a gjërimit e Ramazanit, braktisja në amaz në gjënojë të mëdha, nuk i falë gjënojë të mëdhaja, ditë arafatit. Jo, por gjënojë të vogla, gjënojë të vogla, gjënojë të vogla, gjënojë të vogla, nësikur se shikimin daluarën, në më thonë, në... në Prej më të tira të vogla, për më katër të tjera të vugla, për shembull, që njëri nga njëra të thotë diçka që nuk duhet të thonë, nuk mbrinë mëkat të madh, fjalët do të thot që i injojin kësoj. Për më katër të tjera të shumta të vugla, që nuk kanë të pëlqyer veprat. Mirpo e vugla, e vugla, e vugla nga guralist evangel bëhet një kotër. E para më ndonjëse ti çdo ditë vetëm nga pesë mëkatë të vugla i bën nga 5 mëkatet voglë, bëveç 5 herë, nditje, bën mëkatet voglë. Sa so guraletësa bëhen për një vit, e për 2 vite, e për 3 vite, e për 4 vite, e për 5, e për 20, e për 30, e për bëshkë, e këtë bëshkë, e këtë bëshkë të këtë një guraletëseve, thotë Muhammed S.A.S. e, e rënanë, agjerimi i ditës e arafatët. Gjithashtotë, qoftë është thëria e qurbanit kush ka mundësi me thirr qurban obligim e ka të thër qurban. Kush i ka mundësi të thër, do të, të në kuptim ë nuk e lën familjen keq për gjërat elementore domohtojmëçi ikan. Po, ushqimi, pija, burrë çka ikan, obligimet e caktuara familjar që janë, të njohura mos të përmend të gjitha, atu i kryjnë dhe pastaj mund të mbetet një sasi e caktuar të hullar që mund të skuajnë luks dikon, i them mos hajon luks. Por thërë kurban. Nëse vëllahi, Allah u Gjellawala, e bëkën atë familje që thërë kurban. Kanë shë problem të madhë, ata që thërën kurban. Dhe, për nëse jemi të kurbanin, një regullë du të apërmani, nëse jemi në fillem të didve të dhulhijgjës, ata që e kanë dërmenë të thërën kurban, kërë i familjarët, ju e tërë familja, kërë i familjarët, dhe të tëtë kërkuat nga ata që mësë të prejnë th Mos të qetën, mos t'argojnë çimet nga vende të turshme, të mbeten në agjendje 10 ditë. Mos taçi mos më largu. 10 ditë derisa të ofër kurbanën. Kjo vlen për krye familjarin vetëm, jo tash edhe gruaja, fëmiç, ka nevojë. Krye familjari do të ndalojë nga këto veprime, nga dita para mu'idulhija deri ditën kur e thër kurbanën. Nëse son të përshamu dikush i kryen këto obligime çka ka, nga thonë nga flak të këtu me radh, nda pastaj nuk i bëngën që dhjetë dit të mbetet, do të tëtë, pa prej kur gjendë trup në ti në këto që unë i përmenda. Andaj shikur në ruar më një fjallë, do tët, dhjet dhjet hijgjës, të tëtë, dhjetë ditë që i parë dhullhigjës ka vlerë të madhe. Ka vlerë të madhe. Ma dhe djetëtarët, Islam, e kanë krasuar disa, e disa e kanë mbivlersuar me dhjetë ditë dhjet që e fundë të muajtë Ramazan. Dhesën ka djetëtarë kanë thënë se, netë 10 ditë që të fundit të Ramazanit janë më me vlerë pse? Qase në ato net është nota e katërt. Ndërsa ditët, en 10 ditë që të parta të Arafatit janë më me vlerë se 10 ditë që i fundit të Ramazanit. Pse? Qase kënd ditë është Arafati. A ne të mundojmë që ë, ndoshta në Ramazan kemi ndajtur dëhur deri në mëngjes. A vjetish në fundet, shumëca muslimanë vënë rink kështu të zgjuar. Nëse flajn, flajn nga pak, ngasian të përkushtuan në adhurim i njetë me prmandim të Allahut me Kur'an. E themi mos bëj kështu thul Hixha. Ç 30 natën. Natën pusho, po ndajni pjesën e natës të natës çoft para se të flesh, çoft të zgjush para sabahut, ta fash namazin natës. Të s'h Kur'an te për dhikr. Mir po, mos u lod gjat natës. Mundon që të pushosh e që pastaj tashfrydhosh maksimalisht ditën nga sen 10 ditën e parte e dhul hijhes dita është më me vlerë zonata përdorim nga 10 ditë i fundit i ramazanit kështu e ka Muhammedu sallallahu alaihi wasallam antë ata që janë punë apo dikush punon një punë duke punu përmend Allahu xhallahu ala thuaj la ilaha illa allah wahdehu la sharika la atashrika thuj allahu akbar tekbir la ilaha illa allah subhanallah elhamdullah përmend Allahu xhallahu ala Në nuk ka pun që mund me të pengu në përmend dhe Allah Gjellewala. Këse guja është është shlip, përmend dhe Allah Gjellewala. Ose, që se përshamë në dikush mirë me më mësimë dhenjen, thot, e kam guja në zënë, hani, në pushem pas shkollës në tjetë një edicion special, si kur që tjekë adorimin të në dhe Allah Gjellewala. Kjo ishtë taj që deshta të përmend e që kujnë ruen lidhe me këtë djetë dishtë por të muajit Dhul Hijja, duhet të prmand disa nga vlerët e tij dhe mundësitë më dhaqi kemi që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala në këto 10 ditë që ta çmojmë dhe vlerësojmë edhe ne atë që Zoti xhallahu ala e ka vlerësuar. Andaj Elleu sallallahu ne manduar që të na ifalim mëkatet në këto 10 ditë. Dhe Elleu sallallahu ne manduar që aç na kambetur mongu, pa e arrit në 10 ditë në fund të ramazanit të ta arrim tash. Sikur si Elleu xhallahu ala që të bënd që shtëpia tona të jenë të ndërtuar a në dhurimin Allah Gjallahu Ala, të mbushën me përmendit Allahot, me lezim të Koranit, me të këbir, me të tëhli, la ilaha illa Allah, përmendit Allah Gjallahu Ala, që zë brezën me shtëpia tona, me familje tona, breqetja Allahot, mëshirë ati, përsinë në kemi shumë në ujë. Nësë Allah në më anuar që ti shërën të smurit tonë, dhe ti mëshërën të vdekurit të tonë, dhe që për të bëjmë mënyrë sikur çata janë bërë pjesë e nëntokës, janë bërë pjesë e origjinës së tyre nga kanë dalë nga Kanard. Allahu Jellal wal Alam shëroft ne falë mekanet tona, më kaq po i do fund kësaj pjesës të parë së kundëruar e pas një pushimi të shkurtër rikthehemi përsëri në pjesën e dytë me inkuadrimin e telefonateve të juaja andaj deri pas këta, kësaj pauze na ndihni Allahu Jellal wal Alam ju shpërbli dhe ruajë.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 Gjotë të prëmët, në PIS TV mund të ndyqë një emisionin Eci Mësë Bashku drejt për drejt me hoxën e krem avdiju. Mund të përjetojt se njeri u vërtet e, kur është iodhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve hyinore. Po, në të këtë në në rukë në tim shëqrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajëve në telefonin tonë. Selam, alikum, për ju, për hoxën. Po, pa tjetër është droni? Do Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim se Bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Shikojë ndëruar u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, çka thot fea dhe tashmë kemi inkuadrim ose kemi një telefonat më ndër në ambient media. Urnë Orna, nuk e di a jemi duke o ndëgjuar, që duke të linja dështaj, mire, dhe sa so të inkuadrohet telefonata të tjetër, të ne kemi një pyte që ka arritur me heret, lidhe me temën, për mes SMS-it, thëtë, kur përmada se duhet të shtojmë në mazë në file, gjatë të të të dhëtë ditve të dhërhegjës, anë nuk kuptën kjo që duhet të falen gjatë ditës dhe amelezu kuran gjatë ditës me bohatme. Kur thamë që të shtojmë në ma Kënë në kuptuan edhe gjaditës e gjatënatës. Për shambull, gjaditës pasë që t'lin djeli, t'lin djeli, kalin djeli, është bodit, deri para kohës e drejkës, diku në ofër njizit minuta, mund të falë namaz në file, që quëtë namazit duha. Mohamedi së lalas me ka pasë rriti i falë të tre qate, dhe falim të tre kate, pak i zjatim, falim i të tre kate, namaz duha. Pas drejkës, dini këndi mund të falemi, sa të dojmë, nuk ka di që ka të posaqme, nuk mëri kërë që duhet i përmbahemi. Falemi 2, 4, 6, 8, sa të kejmë mundësi. Pas të këndis, mundemi me lezu Kuran. Nuk falim namaz, Kur le, wala, namaz, si fali namaz, par lezujmë Kuran. E përmendim allanjë, lehu ala, e bëmë dhikë në akshame të të të sabat, e dhikë në akshame të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E kemi një telefonat, mështë na hum, urnën e? Salamu alaikum, hojsh. Aleykum, salam, wa rahmatullah. Do është ta një gjithje, hojsh. Po, falë, Allah. Me isatit ja ga njës, dhe ditë që dhe fundit, a edhe ma, maherë dhukan. Po, inshallah, merë për gjithar me lehenë, Allah. Allah, salamu alaikum. Aleykum, salam. E di që të gjithë janë të ndërsuar me ditë, po mire kërë kjo e dhul hegja? Sipas takvimeve që është botuar nga ana e Bashkimit Islamë dhe llogaritjeve që janë bër, do të thotë atia është përmesë dita e parë e muajit Dhul Hijja është nesër, 16 tetor. Kjo është përmesë atje. Nëso, se për ketë, do so, së përkatë organeve kompetente në Arabin Saudi Saudite që janë kompetentë dhe përgjegjës për organizimin e Arafatit dhe Haxhirit atje, un nuk kam ndonjë lajm deri para pa kohë se ata ka lemruar atje se kur është Arafati. Por ne nuk prish pun që të fillojnë pe nesër, apo, dhe ta logaritim që nesër dhita pare, dhul hijgjës, për rëzën nuk kemi ndonjë në lemrim të saktuar, më së nahup dhita nesërme. Dhe që nga nesër mund të fillojnë me gjitha këtu që ishën duke folder më tani, që nga agjerimi, nga Korani, nga namazi, e kështë më ratë. Kemi një telefonat, urnëni? Salamu alaikum. Po do me ba një pykje, është. Po, të ndëgjujem, urnoni. Jasinin Shqip me Kno, apo banë me Kno Shqip? Jasinin me Kno Shqip, apo? Po. Inshallah, mërë një po. për jetër. Mirë. Ndo një pykje tjetër. Po, kemi edhe një telefonat tjetër, urnoni? Ornani. Or. Salam alaikum, Orn. Aleikum, selam, rratullahu. O zata më të abon e për tje. On me motër me vlasmi. Si dalëm për shpijës, me shëshmijem e kushërek tajena shumit. Si tina mërana, drohët krejtë vëkë kshyrem shumë rohët. Po, po. a gjithë anëtarët e familjes me zë zvi... apo dëgjona po shkoj. Sendo ka shkoj lidha. Nej, s'e do të shoh. ë ë është pyetja për Yasinin me kënduush çip. Bën me ne zush çip me kuptuar çka ka thotë Allahu xhallahu ala. Yasini është sure nga suret e Kur'anit që lexohet arabisht ka çfarë lexohet çip për ta kuptuar çka ka thonë Allahu xhallahu ala. Për veten ton Sprijs pun. Por jo se ka përsimi i adhuru të vdekurve, xhep kjo nuk ka, nuk ka bazë në fe. Por me lezuh primit Anton, çe ta kuptojmë ne çka Allahu xhellahu ala kërkon nga ne me çfarë na mton Sura Yasin, kjo është më se e kërkuar dhe kemi nevojë për këtë çe ta kuptojmë Kur'anin në gjuhën që na e kuptojmë. Meqenë se kjo është e qartë. Kemi edhe një telefonat tjetër. Të të Ornane? Ora. Po, Ornane. Allahu alejkum. Aleikum salam wa rahmatullah. Ah, uh, uh, hoq. Na moshaftim se shoj ndakor bi dhore. Po, frances me mkalzu ti qysh e vani jetën hot, e hotme. Po. E qysh që na vona. Ja, por dilekene për gjallë qysh duhet me vani jetën juqëta. Ne e kena von, ja, qysh kena, bon, kena ditat e rre. Po, po. Në qëtari të lutëna në kalëzë. Inshallah, po kismet. Për deke në për gjallë dhe për kejtë. Kismet, po, inshallah, të ashtë kalëzë, inshallah. Në të tëtë pythja tjetër e radhës ishte kemi probleme me antarët e familjës me kusherit kër dalim jashtë, në regullë, kërfutem i shtepi do të, të ndodhin në një fallë ambienti i ngarkuar me zypresim që të futemin në konflikt me të tjerë. Mendoj se shtëpia ka një panelezim të Kuranit. Kam mundi që ka ndonjë prezencë më të shtuar të shëtanëve para syve të caktuara dhe ata shkaktojnë një situatë të tillë, bën që tinë në konflikt. Andaj duhet të lexohet Kurani asaj shtëpie, më veçanërisht surën Baqara. Të lexohet surja Baqara çdo ditë në atë shtëpi. Në çfarë as kur nuk dent lexojnë s'paku me elshu me kompjuter, sepse që nuk është si duhet më pospaku këtë më e bër. E dytë, të shikojmë se në çështë çfarë bëhet. Afort namazi, apartmand Allahu Xhejelahu ala, apo mos vonë dëgjozëri muzikës, piet alkoolit, nuk fal namazi kështu që se ka më radh. Qyse ka mëkate, mëkate të sillin konfliktin. Dë duhet që e pa, a e shtëpi të pastruhet nga mëkatët, të pastruhet nga të këqijat, që në atë vend të z që atë natë të pi të z vend adhurimi Allahu Xhejelahu ala, përmendja ti. Në qoftë se këtu kthehen me lehn Allahu Xhejelahu ala atë pa dushim se lërgoni dhe zënë katë për lejmet, apo zbejë në masë të madhe. Kjo është e dyta që duhet të bëni. Dhe treta, të, të shikohet se më zval, më zval, më atë sëpi, më atë vend, i kemi bërë dikur padrecësi, nga se padrecësia nuk lënë të i qelim sytë. Kush bëm padrecësi, Allah u gjellë u alë i ja pa mundëson që në atë pjesë, në atë fushë, në atë malë, që ka bëdë padrecësi, së tja shaharit. A doja shtëpis, diku janë diku padrejti nga fëqinjët, nga diku. Shikojmë. Mos po them ç'ki është e kjo. Mos nuk po e di, po po flas si mundsi që duhet të shfrytëtohet kur bie fjalë problemet e kësaj natyre. Andaj të lexojmë Kur'anin, veçanërisht surja Bekare, dhe të përmirësojmë raportet me Allahun, anëtarët e familjes, që Allahu t'ua përmirëson raport mes vetes dhe e tretata të shikojmë se mos vall dikujt i kemi bërë padrejt, dha ajo ka lutë Allahun xhelaluahu ala që na mos shojmë harin. Ato nuk ka shumë harën për shkak të asaj pasurisie. Dhajë katër që, e që u ta bënin është ta lutin Allahu xhëllahu te ala që tua sillë rehatinë dhe lumturinë në shtëpinë tënde. Këto katër besohet që janë të përshtatshme për problemin e juaj dhe Allahu xhëllahu te ala u bëf zgjidhje. Kemë një telefonat tjetër të radhës. E, aleikum. aleikum selam. Aleikum selam er-rahmetullah. Po ju ndërom dhe, dhe s'ani pyetje. Urnaulla, a shtë i lejuma shortin e ndonjë në pasurisë. Qysh ashtu? toh te për shemb in don in don baba gjert a ti deum shorti ah po po po po short po pa. pandjë seloni aleikum salam ala pica çetërishtë do thot nga ajo gjyshja yon allahu jalla wala e ruajt atë dhe të gjitha muslimanët tona ngajënat e kaluara që e kanë ndruetur fen më aq sa kanë pas mundësi, Allahu xhëlorej shpërbleft për mundin që kanë bërë dhe për adhurimin ndaj Allahu xhëlaluhu. Në pyet njëtin për hatme. Ë, shumë njerëz e kanë kuptuar niyetin ë si një veprim gjuhësor që bëhet. Do të thotë, nuk e nuk e mundet më paramenduar se ka bën niyet për të thonë me gojë, për bën niyet me bukët, për bën niyet me bukët. Qase niyeti është lidhë me veprim gojor, gjuhësor do duhet më gjut tash prim për ta kuptuar. Për të sa njëti seriot, vendi i tij është në zemër, nuk është në gjuhë. Në shumicën e ibadeteve, vendi i niyetit nuk është në gjuhë, por vendi i niyetit është në zemër. Dhe mjafton që na më zemër ta buna njet, këtë duhet prim për të shkapoaj bojë. Kur Kur'an po e, Kur po e lexoj që shpërblimin e këtij këtij Kur'ani ta marrun të shprehim te kallëxha Levala për familjen time. Do so, sa për të vdekurit mundemi në fund të hatmes Tabem jë lutet që Allah ta më imshiroj, Allah xhalla wala ta më shpërbly, Allah tyre më u fal. Dhe mendon që kështu bëhet një lidhje e mirë. Edhe kuron e bën për neve për gjallët dhe duan në fund mundem që në kuadër të lutjes që e bëjmë në fund të hatmës t'a kushtojmë disa rreshta në at lutje të vdekurve tan që Allah xhalla wala edhe ta më imshiroj, edhe ta Allah xhalla më i fal e kështu më radh. Dhe në kundër një të posaçëm më gjūçë bëhet, po mjofton që të bëhet me zemër dhe në atë zemër duhet tjetë prezent njeti për të fitu shpërblimin e Allahot Azogjel për të pagu për gjithë shkrujnë me ka që ka të sevapë që në atë fësëpi që le të zohet me bunjet, gjithashtu të që në atë fësëpi që le të zohet Allahot Azogjel Leuala me eruit e trepin nga shetant që Allahot Azogjel Leuala me nëmbrut nga keqbërësit Se shtëpia tona të sillet bereqeti, shtëpin tonë të vijë rahmeti Allahut lehuala, që për hir të leximit të këtij Kurani, Allahut na bashkon me Zotin më tepër. Allahut të zbrat mbi zemrat tona dashuri më të madhe me Zotin, mëshirë ndaj unitetit e kësaj rradh. Ke këtë mundë më u përmbledh, por në zemër nuk kanë më të bëjnë njët këtë haton për këtë kët, nga se nuk na ka mësu kështu Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe kjo është fqir, e vështirë. Nëse njeriu më djue ka vështirë të bëjë njët Por çdo gjë, po bunit edhe këtë dhe atë dhe atë, atë, atë më zemërmosh malet. Prandaj edhe sheria ti sheria e Allahut azhgal preferon atë që është më lehtë për neve. Për këtë arsye nuk ka ndonjë formulë të caktuar të njëjtit që duhet ta këndojmë paralizimin e hatmës. Po ato që ka thotë ajo gjyshë që kanë bërë më herët, ajo padyshim, paraqë kanë bërë Allahu komi shpërblyj. Gjasata ka më pru prancë kandid. Po nëse tash ne kemi mundësi të të çojësin në librat e dijetarëve, et kemi kontakt edhe me dijetarë të kësaj kohe, por edhe dijetarët e kohërave të kaluara përmes librave të tyre. Ne shikojmë se në librat e dijetarëve a shkruan për shembull tek ëh uh, pasi që tek ne uh, drejtimi me dhëbi zyrtar i musliman të këtij vjesë me dhëbi hanefi tek themin në librat e të hanefi, dhe të shikojmë, a tja, a të me dhëbi hanefi ne shikojmë atje a ekzistonse njëhet i përhatë me gojë. Nuk e gjejmë kët. Andeni duhet të dëgjojmë ulematon dijetarët tonë çka na mësoni atani. Në sipas asaj çata në mbledhjeve provojm në kuptimin e fjalës Allahu te la wala dhe në kuptimin e fjalës te Muhamedi te aleyhi salatu wa salam. Andaj me aftrë vetë me zamer nuk ka nevojë çe shqiptohet në formulë posaçme për njat mirë pa e bënë njat përgjithshëm sikur çe kam harrit me zamer dhe shpresoj që Allahu te la wala mundin u a bën kabull. Kemë një telefonat jetë të radhës. Selam alejkum. Aleikum salam ورحمه الله. Rojë ndovo apo anjujje. Po falllah a është një qëpërlimi e, për falen e amore dhe të nadës, si mëma e tonatën qëtë, në kase më atomë në flekë, më qurë flek, më, qu më alakë. Po, e qartë? Së nëmë dhe. Këmë salam artovëllahi vërekatë. Py tjera është e lejuar që të ndojt pasurijat në mes, mes vdhezërve, gane e babës me shartë. Jo nuk është e lijuar. Nëse pasuria që e lenë baba, do të të tëtë, nuk ndahet co është baba gjallë. Po, po ndahet kur vdhezë baba. Në qofëse kemi të bëjmë me tërash i gimi. Por në qofëse kemi të bëjmë me si kurqë të këni. Nuk është pasuria vetë me babës, po kam punu, kejtë djeltë kam punu. Dhe gjithë kanë kontribu për atë shpitë. Dhe kanë kontribuar për atë pasurinë të çert. Ata tash kanë kohë që ndahen, atëherë duhet të bëhet ndarja në mënyrë të drejtë, jo në mënyrë të barabartë. Dikush sot të, të qyesha ka dallim, po kam ndonjë dikush ka punuar shumë më tepër. Dhe ka kontribuar shumë më shumë, dikush ka bërë shumë apak. më pak. Nëse ndajmë barabartë bim padrejti. Përveç nëse të qofse të gjitha të pajtimit, këçka kemi për kem, ndajmë barabartë. Saç ka kim, kaç përdojmë, atë nuk prish punë ose nëse baba ka pasur të vete dhe don mjafton hedhi e dhurat dikujt 5000 vetë atëherë pejgamberi ka thonë ta kullahu wa'dilu wa baina auladikum kenifni kallahun dhe bëni të drejt me fëmitë e juaj por jo me shart shambull, me shortin, për shembull me juim shortin kujt vjen këtu në shtëpi zban kështu dikush dikujt i bëhet e padrejt prodai hiset e pasurisë kujt s'i takon i ka caktuar Allahu xhallahu an Kur'an në surën en nisa Allahu جل و علا ka përmendur hi said e çdo kujt kujt takon nga diamte nga vajzat nga pjesa e mbetur familjes që janë trashëgimtar. Prandaj un preferoj ça nëse dëshojnë të ndahen vëllezrit apo baba tandon pasurinë mos ta bëjnë këtë vet ata. Nëse u duën me dhaqësh Allah i kënaqur po thënë. Ata do më nda mbyr të vetë personi kjo çështë tyne. Por nëse duën më nda kët pasuri sikur është Allah i kënaqur. Mos më po dëgji si as kujt, atë preferoj që me nda kët pasurinë nën biksyrin e ndonjë hojë të diçshëm, të shkolluar, të kualifikuar, i cili këtë gjë ai ka humbur dhe din si ndon këto gjëra. Ai pastaj uandon drejt dhe thotë, "Kjo është në rregull, kjo bën, kjo bën." Pasi t'ndona pasuria, dikush ka chef. Hisën vet më ja fal dikujt, motra ja fal vllahut, vllaja ja fal vllahut vet. Kjo pastaj është e lirë, janë të lirë. Pastaj Por filli më duhet të ndahet hisa çdo kujt sa ka hisa, e, e pastaj kush ia ja fal kujt kërcëhet ti personale. Por dua të them që mos të ndahet pasunia, dhe mos të ndahen hisat, do thot me shart ose me fat ose ku e di më çfarë gjëra që do thot asnjëherë nuk munden që ë na shtëjen tek një ndarje e drejtë. Dhe pa patjetër diku duan patjetër ndokush do të bëjmë padësi, patjetër. E padësia është të refuzuar. Dhe nuk duhet që përshkak një shortit dikuj t'i bëmë pa drejt. Por duhet që t'i kemë parasun që të kdo që i ceka, që pasaj t'andajmë pasurin të mamë si kërshë si duhet. Kemi një telefonat të rradhës? Anda. Urna. E, për t'ja e ma është kështo, ma është doa një zoratë. Po? Të i, i Austrije, e, vlahi t'i ka honë që më jakën e në pundë. Po. Një fukura puna më antarë të familje zë dhe ka hanë rëzikojë në më i marë. Rëzikojë në për këtur gjonat që i marë. E desh të me dit, që ka me botë është unë më ato? Në falëve që do është të me dit, vëlawë e kam... Në shë me dit, që ka me botë është unë më ato senë që një më bom dhëratë. E dit që me rejnalë për veti nuk banë, asë më ja falë dikuj për shemë u labdani, a fo. Do, do, do, do të të përmbaqje dhërotë vërtet është ka keq apo shka këntu? Nuk ka asnjë gjë të ndryshme për shembull peshkira. Po. Prova kësot. Po, po. Ë ai ai tonë në një fabrikë ku i bart për, domethënë te fabriken i çon në spital. Aha, aha, aha. E çon në spitalin. Po, po, po. E atu atu dhërota i ka marr ai do palen et hynë apo ata ja kanë fal punë. E, e... Vlavit vla tam që ja ka dhote për me një pru, i ka thon që mu mi falin. Po. Kërera puna, më antar të familjes vetë, një i dësushën, ma shtaj që ka thon, po. a i ka hon që rëzikoj, unë rëzikoj për këtu. Aha, aha. e qartë, e qartë. Shka dëshorë të oshta të bje vjedhën e. Po, po, po, e qartë, e qartë. Shalam, shalam Aleikum. Aleikum, shalam.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 Notën u kush bën për të ne ditën më djes. Notën është bërë për të let. Me por një pjesë të notës ne e ndajmë për të fal namaz. Andaj po, edhe ai që rin ton notën dhe falet pjesën e fundit të notës, edhe këy kash problem. Me pashpëlimin po më dhe pritë Allah ala, të madh që ai çille e prir gjumin prit Allahu xhelleu ala, do qoftë më fal. Andaj Allah Allahu xhelleu ala në surën es-sajda kur flet për Rabb te Allahu të mirë që fal namaz notës thotë te tjafa junubum anil madaj. Apo do të i shmongen trupat e tyne shtretëve të tyre. Lërgon nga shtratë, edhe përse shtratë është i ngratë, edhe tërheqës, edhe përse gjumi është duke i marë, edhe përse nefësi e preferan gjumin, ata i bin shkelmë gjithë kësoj edhe ngrite për të falë. Pa, të shumë që si ka shpërin më të madhë. Ka shpërin më të madhë. Mi po ka mështë dikush që ndoshta bjenë pak më volë më flajtë, dhe rrezikon me uq në pjesën e fundit të natës. Nuk ka mundësi. I themi tin nëse s'ka mundësi të mu mfal në pjesën e fundit të natës, nuk prish punë. Falon në pjesën e parë. Para se marrëm flet, përfundojmë namazin dhe bjer fly, kuçi të bije të zgjohesh pas vetëm namazit të sabahut. Edhe kjo është zgjidhja e mirë, e përshtatshme që disa nga ashabët e Muhammedsom e kanë preferuar. Mir, po nëse pyet për pjesën e fundit të natës, atëherë padoshum se më është përblyer dhe më e mirë është që të zgjohesh në pjesën e tretë të, të natës. Kemi në telefonat? Nama. Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam. O ne, o gjbata me t'pyrët. Po? O ne kom prish kororën me burë. Ha? Oh? Për punë letra. E dhe kër gjoj me burë, nuk kam njësaj probleme. A kom bo gjëna, kom me kakje, kom bo këtë punë. E për shfararësuj e këni posën me prish? Për letra. Aha, aha. Po, po, po e qartë. Edhe të po, shatë poshqepë shome ditë, edhe një pytje tjetër, po të bjenë sejgjëde. Po? Për poshë në amazin në filje, a bon më gjutë në sejgjë edhe në fazën sënet? Po e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Faljumë në të nëpërë. Në në në në në në në në në në në në në. Py tja arallës eshte dhe thotë të...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 i them se ato nuk lejohet më i përdor. As nuk lejohet më ja dhun dikujt nga satujn hak i huaj. Ai ka çën i autorizuar për të kryer shërbim dhe për këtë që më është pagu. Nuk e ka pasë të leuar të marr asnjë peshir, as madje një pjesë aty peshirit. Ase kjo është emanet. Musliman s'është kë emanetin. Pavarësisht në, në punsit apo punvësitë është musliman s'është musliman që nuk e merr ndësi për neve. A rancesh me mbardhëshja. Kemi jemi marr vesh. Për kat punë, kat punë krim. Da absolutisht nuk lejohet që ta kaqë përdorim detyrën. Andaj duhet ato grumbull t'isha me i marr dhe mi a dhonatinë. Ai le të bën çka dën me to. Ai ai kthen ja ai atje. A çka bonai, si bonash përse ti? Unë jo nuk duhet të mirrni me to. As nuk lejohet me shfitzu, as nuk lejohet me i përdor, as nuk lejohet me a dhon dikujt, as nuk lejohet me i shit, kurrë s'lejohet. Nga sa është hak i huaj, çështja është të het hakun e huaj. Çështja e dhurat dikujt hakun e huaj. Edhi jeni pankëtor të fustëri ose sekredit, mirë po, duhet të pastrueni nga kjo që ju ka ndodhur. I grumbullojnë të gjitha sa ka mundsi, i grumbullojnë të gjitha dhe i japin. Ose ja dërgojnë me caktuar atje në Austri, për shkakun dikush kanë me mak me makinë, me autobus, shkon në mënyrë caktuar, ja dërgojnë atje. Thuaj çeku iki, faleminderit shumë, boshka duhet me këto. Ne nuk e marrim mallin e usurpum, ngasë na po e shohim dhe po dyshim se ti nuk po e sjell në mënyrë të drejtë. Dhe kjo mund t'i bëj ta ti msim. Çe mos dërgon më malta. Qasni është duke shëtë mal. Ha çe kogoja se ka bol, ka shumë, nuk mirë të vesh. Nuk ka mësi ia mirë të vesh, nuk mësi ia dëmtuat ata as. Kësoj të më rëndsi. Ba rëndsiu nuk është ha kujt, nuk është e jote dhe nuk lejohet. Duhet të kemi frikë Allah xhelalu ala, çe mos ta marrim malin e huj. Haku ju e kur jote zbot. Kur, aja çe ridikut, kur jote zbot. Mos më shizu ti, më dhun, më uzurpumun është. Por e jote ja, te Allah xhelala, kur zbot. Madhën që është i vjedhur, pa thëmë kështut, i marën në padrejt, nuk lejo të shëtëzohet, e asë të falet, e asë të shqitet, por obliguat njëri që ta këthan, tek prënari, e, që i takun e ti ato, ato gjëra. Pytëja të të tërë ishte, e kam prish kurorën për letra e kam gjuna. Nuk lejojt me prish kurorën për letra. Nuk lejojt, nuk lejojt me, me, me dëshmu, Njuj, s'u mund ndona me këtë burrë. Edhe pse nuk e kam përdinë me. Ngase sikur të thonë e bu daudën e sunën e tij. Dhe shumica e diatorëve tradit thonë se kjo hadith e Hasan do i mirë argumenton me hadith i fuqishëm. Hadithi i do thotë që argumentohet me të. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thلاثون جده النجد وهزله النجد tre gjera janë do të thotë sin haygara sin për një më janë njëjtë katër për një më. Sko haygara këto. Ktu ngjera për nima, pejtin e ka unë e nikahu martesa. Po ta lloj çikën. Jo më se kum boj gora, s'rhoi gora, s'koj çika. Apo mëa bula çikën, po ta kërkoj çikën, për për për, për vetë. Ai thot po, më boj kapull. Jo më se për një me. Ska se po ta përnimë, s'koj se po ta përnimë. Nuk lujet me këtë punë. Edhe pi them grujë, je l shumë, bonai gora nëse kum po për, s'koj ta gora. Nuk lshohet gruja për letra. Nuk ban me thun kërkun që se ki gru kur e ki gru. Ka se ti ka porezi. Ashtë të jeton gjithë nuk e ki gru, nesë diqka me ndodhë, kush ka për si për të? Ti në gjithë s'munësh me mbrojtë atë, me letrës është gruja ju të mo. A duhet amë që, a di që ka interes, po për të shemë, ju duhen, grubeçartën ju duhen letrët në Evropë, ju duhen, e, e kuptaj gjithë këtë këtë, mirë po, në rrugë legjitime. La, kjo gruja jam. Qëka duhet onë të njeki nga procedurët për ti marrë letat? Shka në i më rajt Se më mor ledo tu më shtrua, tu rajte, tu tu bë martesa me me me me me gjermune në mënyrë do thot duke pagu, çajet pransësh gruaja e ti, a enu kush gruaja e ti. Mos të mund nuk bën këtë gjëra. As nuk martohet me dikën për letër, pa as nuk kalçon dikën për letër. Prandaj pendonit i kallogje lewala dhe mundoni që sa so më shpejt ta përmirësoni statusin e juaj që dihet botërisë ju në burë gru. Edhe në gjyq, edhe në shtet dhe kudo qoft. Kjo është ajo që e keni obligim. Kemi një telefonat tjetër të radhës? Salam alaikum. Aleykum, salam, marhutullah. Ahoj, këmë dhe du që në gënesë të bëjnë do fëmij të rije dhe jënë kërët me ditë, a jënë fa fëmij që dhe deshën moshtëreja, jënë kërët me ditë. Inshallah, ta është merë përgjitë. Inshallah. Pythja dytë që në e bën i kjo motër është, a bën me u lutë në seshde, Edhe në namazin që është obligativ, farz, jo vetëm nafile. Për shemb, duhet të fal drekën, në sejdë kur bën drek, namazdhëka është në drekën, farz, a bën me ulut, bën me ulut. Gjithë sejdë bën me ulut, pavarësisht se është sejdë, a është e, e namaz nafile, apo është e namaz sunet, apo është farz, ku do të thot, lejohet me ulun sejdë. Sa se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur se sejdë e rzvend i lutjes nuk e ka përjashtu farzin, apo nuk e ka bërt të veçant për në file, e ka len të përgjithshme. Dhe gjdo argument që shëriati e ka trajtu në mjërë të përgjithshme, apo e ka prezentu në mjërë të përgjithshme, duhet të mbetit i përgjithshme, dhe nuk leo të veqohet përvecen qëfëse kemi argument të veqimit. Kjo regull, dhe këtu të kseqdja, nuk kemi ndë një argument që e përjashton farzin, apo që e përjashton, seçën e farzit nga lutja, nuk kemi kështu. Te pareza nuk kemi, mbetet në terrsinë. Fyalli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku nanzit që në stëjit të bëjmë lutje, nga se atia robi është më së afër me Allahu xhelal xelalu dhe i ka thënë njëri nga ashabët i që ta shpështon lutjen në sejdë. Andaj kjo është e përgjithshme dhe nuk përhet sot as farz ja suneti, prandaj edhe në farz edhe në sunet. Ku do të çikë mundsi Lota Allahu Jellaluhu ala para çike nevojna në sejdë. Pyetja që na bën vllau që na thir më sot, kam lexuar se në xhennet do shërbej të shërbejnë disa djelmosha. Djemtëri, a është kjo ala për fëmijët që kanë vdekur? Jo, nuk është kjo ala për fëmijët që kanë vdekur, ka se fëmijët e muslimanëve që kanë vdekur nuk bënë zmeçar të kërkujt në xhennet, po ata bëhen banor në gjennet, të xhennet, do të thonë sigurisht se banor të tjerë. Fëmijët e, tjer. e muslimanëve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 për të Paul Çil, çdo kat është akumë nga një pejgamber. Dën Çill në shtatë është akumë Ibrahimin alayhis salam. Dhe tha Muhamedi sallallahu alajhi eshte i mbështetur për një dru, me një vën të bukur shumë, rënë kështe fëmijë. Dhe kur pyeta kush janë këta fëmijë, më erdhi përgjigjeja nga Xhibrili, që e shoqëronte, këta janë fëmijët e muslimanëve. Ibrahimi dhe Sara, gruaja e tij, kujdesen për ta fëmijë deri sot virin gjallë edhe të bashkohen me pritëdhënën gjenet me Lena Allahu xhelaluhu. Andaj hmit nuk ka shërtur. Shërturat që Allahu por ta flet, se janë xhenet, këta janë kriesa që Allahu i ka krijuar special për shërbimin e banorëve të xhenetit. Janë të krijuar për të shërbëruar banorëve të xhenetit, nuk kanë gjën në tokë, nuk kanë pas obligime, ngasata që kanë pas obligime shpëblehen, nuk bën shërtor në xhenet. Qase kë nuk ka sh për të as problem pastaj Andaj ato janë kriza të posaçme të veçanta që Allahu i krijon sinderim dhe shpërblym për banorët e xhenetit që ti shërbejnë, sikur që shërbejnë mbretën e këtij bote, madje uh, as në krahasim, nuk mund krahasohet që shërbejmë atë atje, por dua të them, ne të kuptojmë sikur që mbretë kësaj bote kanë shpërtur edhe banorët e xhenetit do të i kenë shpërtur të tyre. Kemë edhe një telefonat Unë po në shi, vshu, po po ne? Salamu alikom oq. Aleykum salamu wa rahmatulloh. O që pëjtë e ime është të? Unë në Ramazan në një kadjumë, kam pasë një sëprovë, kam pasë një frakën e zëmër, po e më operu, elhamdhe vëllat, ta shqem mirë, dhe unë kam pasë sëproven, o përshmujen në gjysë Ramazanit, 5 në detëm kam bejt përgjerovë. Ta shë, brengë nga ime është të, po e jo brengë, po n Por duke ndajt në shocën shocën insiston se po ka frikshet e vetën tim, që untë asoj vetë më thot, fot pyetë hoxhën mos ka mundësi që ona të ndihmojnë në trajtimin e këtyre ditëve. Po. Ç'ka të ndihmon se pa ka drejtë vetë të më ndihmuam, po ne kem po pres dëshirën ç'i vet, po në Afrika të porë ndoho na. Gjasë ndeti. Fot pyetë hoxhën mos kanë drejtë oni të ndihmoj në disa ditë trajtimi. E qartë, e qartë. Inshallah tash mer përgjigje. Selamun alejkum hoxhën. Aleikum selam, aleikum selam Resulullah do thot ky vllasi kurse pa ta rras mendhu ka pas nje sprov elhamdullahi qe ka kalu me mir Allahu subhanahu wa taala forcou shndat ka te gjith te smurit ton dhe si pasoi ksoj sprov injfoktit ka pas intervenim do thot ne namaz nuk ka pas mundsi qe t ia gjeron gjyqsin e muaj te mazot qe thash me elhamdullahu forcohesh pa mir dhe me ditë. Për ja, do me agjero kto pas me dit por gruaja do thot normalisht për burne so i dhimbset. Thot i ndajm ditë së bashku. Unë hajëre diçka për ty, ti diçka përje. Vallai shumë, po pëlqen kjo, kjo kjo kjo ide. S'po thëm, po mos Aleo ta nuk Leo, tash e shëroj. Si po po m'pëlqen mënyra se çish po të më bashkpunoj burrë grua, do thot me me krynë adhyrim ja të Allah xhelalual. Vallai kësht po mrekulli. Që burrë dhe gruaja së bashku të bashkpunojnë për ta krynë obligim të Allah xhelalual. Për të arritur kënaqësinë e Allah tazojel Për qënë më afrë Allah të barë e kohë tala? Kjo është hajrë, elhamdullat. Kjo është hajrë. Dhe kjo është në shenë një gruja e të mirë, që dënë me indihmu burit saj, me kry obligimin dhe Allah gjëlle u ala. Mirë po, jo, gruja në këtë ras nuk ka mund si me indihmu. Nuk ban ditë që ti ke obligim. Nga Ramazani kaluar, nuk ban me nda me grunë për me e gjëru. Nuk ban. Duhet ti vetë me e gjëru. Mirë po. Mirë është me bo një konsult me mjekun. Dhe në qofë se gjendje jëtë endë nuk është stabile. Apo endë do të të agjërimi mund me dëmtu, shtuja. Shtuja. Endë do të të spaku, dhe nësat bëhet dita shumë e ashkurt. Në muaj nëntorë, djetorë, do të të kërë edhe koha ndërën, do në këthejet një orë mrapa, kemi akshomi nëra 4 gjysë, 4 dhejet bëja akshomi. Nëra katër mëbo iftar është malet. Sësa të dashnë ora 6. Edhe ku është më afërst, është më ma aftoft, malet. Për vota ajërorë dhimit, kur është dita shumë e shkurtë, ajëron ditën. Mir po thash këto e bën, pasi që i është konsultuar me mjekun dhe nuk ka ndonjë problem. Që të ajërosh, gjendja të është stabile ajëron. Nëse qendëti nuk është stabile. Dhe ende ka rrezik. Sa ajërimi mundën më këtë situatën. Atëra, do thotë shtyje deri në Amazon e arshëm. Në qoftë dhe në Amazon e arshëm, nuk në kî mundsinë të asnjë rast më agjëru, atëra bën shpagim me tola. Duke e ushqyer për çdo ditë nga një të varfër prej të varfër të muslimanëve. Do i jap një shujtë në ditë. Pastu me ditë, do thotë nga 2 arro, 2 arro gjysme sotaria e shujtës mesotare, ndonjë kur 30 arro apo deri në 40 arro i jap ushqim fukarave për të 15. Tash kënd rase do të të me dëvërtet, agjerimi apo kompenzimi ditet të umbra mundet me e përkjecu gjendin të nëshendetësore, apo mundet me e destabilizu, do të të këtë stabilitet që e kje për momentin. Por në që zë s'ka problem, ka kalu e jë, s'ka kriza më, atër agjeraj vëllenderum, dhe nuk është obligim me i agjeru një, një pas një, të renditura. Jo, agjeraj një tash, pas, taj, pas të, të e pas 3-4 rrit, pushon pak, 3-4 rrit, pas të të një ditve agjeraj një, në detë atëherë ekse marr në kocaktuar agjën 450 për një herë, pastaj pushon deri sa të kunit Allahu Jellal u ndehmarave. Andaj sensor me agjë nuk to dit dhe vetëm i agjëru. Pa ndihmën e askujt, enqoftë së agjërimi ka mundësi më e destabilizoj situatën të ndeshësore dhe më përketsu, atër kalon tek alternativa dy e dy-të që është pagimi, nëse thash nuk ke mundësi më e kompenzumb rënë në një viti, deri në Amazonë arshëm. Besoj se kjo për njëjë është e, e qartë. Kemë një telefonat duke na prit, u ndonë? سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بان ملون سميس أمن إردي إردي إردي إن شاء الله إردي دمون توق إذا أغضي شكا با أغضي نيرا كشا إن شاء الله تجمر بريجي إن شاء الله إن شاء الله <تصفيق> بسم عليكم <تصفيق> السلام أه <تصفيق> si duket dhamë për një marit, po, kjo është pyqëja e funi që në karë, erdi i ka dy kuptime, do në gjion arabe, erdi i thunë e tokës, po, po erdi i thunë edhe mderit, me i. Në të dy arasët nuk është emër, nuk është emër, andë jo gjdo shprejhje në gjion arabe, mund më përdurësi emër. Jo gjdo shprejhje në gjion arabe, mund më përdurësi emër. Jo, e fjale er, erdi nuk është emër. Nuk është amin, atëse këso nuk përdoret si emërtim i një djese as gjën rrobe. A kië është matur të bukur për zgjidhni emër të bukur tjetër të, të mirë që është për emërtim dhe ka kuptim të bukur me anxhit inshallah do të jetë më mirë Allahu di më së miri. Kemi një telefon tjetër, urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Jam në nam. Po. Kam katë fëmijë, unë faulna. Burrin e kam uh, punon burrin e krah. Te i ka punu mirë, ka punu kamaru shpipë, i ka leo një bërqë, tri familje i ka pështu, ka leo bërqë me fojde, për i ka pështu, për ju ka bërë mirë, ja ka fojde. Deja të herët, kur që i shpunës nuk jenë të nashku, asë me pasoni, asë me familje, asë herët. E së të dindar se qka u bonë. Dë mënon, ato, ato familje që u kepa i bërqë, a ju kepa bërqë me fojde, a diku që u kepa, këju ka një mu? Familja, ata... Njerë të kam posë gërqë me fajt dhe kjo ka një muhe, i ka pështu 3 familje. Po, po, po. Follë, ty jav ka fallë. Po. Njerë si ka bo ato parë dhe jav ka fallë. Po, po, po. teja heri, të herit, ashtë i asë punë nuk jenë të i shku mirë, asë familja mirë jëtë, dishka rahat në shpiju. Fmija, po. dishka, hesë nërvejet i kurqishë nuk jenë të i shkuhe, në bokë, masë shumë ti në bokë rëkën. Po, po, po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 Nëse dikun tjetër ka marrë me faide, do nikallon diku të borxh. Dhe aktivet që kanë pasursiu ka marrë me faide me interes gjinojtunit e ka, kamit. Dhe gjinoja që është bën nga kion, me këta ja me bamirsinë që është bën këta ndoshta, i ka humb gjinohet atë që kanë. Po këtu ka bomir, por ju sot gjinoja që është bën, nëse thash rë që ka qallon me faide dikun, çu sot është veç ka fal, atëre prova që ndodhin nga njerë, do më thon se ka bu keqë pëse ju ka falë dikujnë, që petë që ja falë më dikujtë bërë, si së përshkojmë punë mirë. Ka mundë që tjetë përrimi dikun tjetër. Andaj, nga njerë duhet të kuptëm se jetëta i ka përlimet të veta. Jetëta i ka sfidat të veta. Dinë njerë me kalim fazën, ndushme, mirë, në një nga njerën e nga njerën e në kemë rahat, por duhet që te më ndohemi për të bu mirë. Jo të i dorëzojmi të keqës. Andaj, ju rasisht, ju rasisht, në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 راهتين، مرسين، أنيو فاميلة، كورجة من جايش ما وشي من فتي من حرام الله ونرؤيد بها ندوه تشيكم نارسة تكون كنا قابو سركون تكون دالشم كنا في ندوه تكون حرام اي هردو كورتوه كثير ده نهاكميرت هندوه تبه ندومي تك الله جل الله وعلا تاري شيكم جندن تون شكاو كان دود الله كو كنا قابو Ço duhet ti familja? Në çopse nuk na shkon të çamim në familje. Të ulemi bashkëresht. Do të thotë burra, grua, fëmije gjithë ulemi bashkëresht në tavolinë. Çka ka problem vëllaç që s'po mundun të marrësh? Ku është problemi? A mos që na boti ku me kaç, mos dikush ka boti kaç, mos dikush e ka boti këtu? Çikojm. Vazhdimi, djali po i bën padërsi nuk më dim. Mos ndoshta gruaja, ndoshta burri ta shytim këtë punë në nivel familial, çikojm ku është problemi. Dhe në çopse vrem dikon se Një haram për në ngulfat, për, për, për, ngul për në ngacman, të jeton e funda të i, i haramit. Për ndome të kalaxer leo ala, të nëmbushim shtëpin, adhërim dhe alaxer leo ala. Gazë e cika dhe maherët, e cika dhe maherët, vëllahi, pa dretësia nda njerët në ngulfat, pa dretësia nda njerët në në mbyt. Njerët që ka bërë pa dretë dikujt, që është e hajret. Në që këmë mos për thamë që a i ka bërë pa dretë dikujt që e din kamu sido guidikain hak me akti haku njerët atash dikush ka mundsi të thuhet nga ana çetre kamë soti nga televizionat po ne nuk imos po thon vallai un shpresoj se ju nuk keni ashtu un shpresoj se ju nuk keni ashtu por po po mendi se çu duhet një familje të rishikon gjendën e vet gasallahu jelle valahu inna llaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi, bi anfusih Allahu nuk ndron gjendën e një populli, një familje, një individi Deri sa i mos e ndron gjendjen e vetën. Andaj individi në gjendje e keqe bëhet i mirë edhe Allahu. Nga gjendje jasprovës e din nga sprovo. Por individi nga mir, në gjendje e mirë, kalon gjendje të keqe, Allahu nga gjendja e mirësisë e kthen gjendjen e fatkeqësisë. Çështë ndrojështë ajo e ndron aport me ty. Andaj sikoje mos e kanë ndruti kur me Zotin. Mos dikun i naqon du po mirë, po për neer, krajnis nuk po buna më mirë. Sikojim. Ta kthejm namazën. Se gjithashtu të bëjmë doa. Allahi, në qofë se ngritë është në pjesë në tretë natës, që është në tretë natës, në tretë natës, në tretë, tretë gjyës që është, ja këthënë durështë ka qilë Allah, gjellë gjellë luë. Dhe shë, o Allah i madhë, ti edin gjendin tonë, ti edin telashon tonë, ti edin problemet tona, na nëzatë nuk po dim që shmeja bo, na nuk po dim që ka na ka gjithë, o Allah i madhë, Shikato që të ke çelsh këto për kët punë. Na në mundson, na në mola nuk u pej sai, e ti na fal për ato që na lëgo kët krisë e kemi. Lut Allahu jallahu ala. Lutë me, me dua, me dua një të më lart në sy. Me zemër thyrr, me ballën tukën se dy kara. Lut Allahu jallahu ala. Gase ganer Allahu jallahu ala çon sprua të robtë ti, gase dëm me ndëjë ka lutën. Allahu i gëzohet lutjes robët. Allahu thot Muhamedi asam hidërohet, kur njështë nuk e lutin. Nështë ta për imati për Allah, të s'kërë lipë kur që. Ndë e u ka që kësë provë që t'jaunin zonin kë e lutin. Ndë e me lutë a Langele Gjelalu. Me lutë a Allah i madhë. Gjithë familia. Kru, burë, e gruja, e fmijte. Me vëndu së balin sejde. Me lutë a Langele Huala. Ndë e thashë, e para, të ulim i bashkareqë, sikojmë. Ku këna ka bu? Ku s'ka shku mirë? Me s Nëse e gjejm, vojm teu betekallahu. E, e, e te betek lëma të keq edhe kthehemi. Allahu për mëson gjënën. Nëse në, në shtëpinë s'fond namaz, fillojmë vona namaz, gazet vallahi braktisë namaz dhe u bëreçit në shtëpisë. E u bëreçit në familjes, të bëreçit në vllazën llokut të pasurisë. S'e shaharin kur çkave, sikzosh kur çkave të namaz. Ta kthejmë namaz shtëpietu. Dhe e treta, lutjet. Kthaju Allahu xhellahu al me lutje, luta. Luta gjatë ditës dhe gjatë natës, po nevojën ti. Ne vjenin në pjesën e tretën e natës, kur asatara lutjet shkojnë në mënyrë të çuditshme interesante, çish dretohen në në ato çast në ato momente lutjet ka Allahu Xhellahu 'ala. Nëse Allahu Xhellahu 'ala që sprovan tu largon. Dhe nëse Allahu Xhellahu 'ala që edhe ju edhe gjithë muslimanëve që kanë këto lokë, këto probleme, Allahu Xhellahu 'ala ti pajton me zvetë, tu rregullon punët me zvetë. E ti u qen bërë çetën e harën në tmirat, egzimin e këtacin. Epo kë ndodh kur na pyetoi me Allah xhelle. Ku ne kthejmë aty. Ne Allah xhelle na mësojë të pendojmë tek ai. Ne falmë fatet tona. Ne kjo ishte të të fundi të në fundi e personave të sikur të ndëruar. Na ka bëjë kjo e pyetja së mesësave që filluam fillim dhe me të po ja po fund. Tha kur përmendës se duhet të shtojmë në namaz nafil, të shtojmë namaz nafile që aty do ditëve të Hijhes, a nuk kupton kjo që duhet të falen gjatë ditës dhe a mëzu Kur'an gjatë ditës me buhatme. Unë e thëj kësaj se gjatë ditës fat nafile, ki mund si të më falë gjatë ditës? pastaj mos sobot, pastaj mos drekes, pastaj mos tikindis, mos fal namazna në në file. Nëse ka ndales për këtë punë, lexo Kur'an, bë dhikr Allah xhellahu ala. Fal masa akşamit, masa cis. Kimundi? Si? Gjithashtu edhe hajt me Kur'an, po bë gjatës. Nëse kimundi gjatës bëj gjatë natës. Unë kur thash që ta shfrytëzojmë maksimalisht ditën, kjo do të thotë që natën mos shfrytëzojë, jo. Edhe ngon ta shfrytëzojmë, por ju të dini natën që të lodhemi e pastaj gjysëm e ditës me kalon gjum. Ka si këtë ndonë rregull në 10 ditën e parë të ulhejës. Po kurrëgul, do të më ju pak më herët që ta zëjmë ditën dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht. Ka një strategji pa ta mundësimi të them për këtë pyetje që ju na i dërguat dhe ju na telefonuat, Allahu i shpërbleft për besimin e treguar që po na besoni me problemet e juaja dhe me pyetjet e juaja. Shpresoj që po ndoheni të kënaqur me atë që po ofrojmë. E nësallani në manduar që Mos të flasim ditë që Allah është i kënaqur. El-Allahu ne e ka mënduar që na mundson që gjithmonë mund ta flasim atë që Allah është i kënaqur me të. Gjë, po veper, të ndaruan nga çdo gjë, fjalë apo veprë, çaj është i kënaqur me të. Nëse Allahun e kënaqem, atëherë do të jemi edhe të kënaqur me vetë. Dhe El-Allahu ne e ka mënduar që gjitha ato që po i themi apo i dëgjojmë së bashku, Allahu t'i shndëron në vepra të mira, që nëse ditën në e gjykimit kur do dalim para Ti, na i rëndon peshorat tona se sapo i erëndim të peshojava me punë të mira, Allahu na gëzon me përgjithësimin më të madh. Dhe me qëllimin kryesor që ne po e presim ajo është Allahu të ia ja pleqë që ne të futemi në xhenet. Zoti ju ruaj nga çdo e keqe. Allahu ju ruaj nga çdo keq bërës, nga çdo çillimçi. Allahu na ruaj nga çdo njeri i lig, nga shirri i ti, tij, nga kurthet e tij. Allahu na lusim që na mbron nga sherrët e tyre. Dhe na bofse Allahu pres për të mirë dhen nga ata që luftojnë të keqën të bashkuar të unifikuar së bashku sikur që na ka mësua Allahu xhelleu ala dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të jeni takimin e arshëm assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh is less than what we'll earn in the akhirah what we learn in the akhirah in Akhira, inshallah will be much more